Ahapetik emanaldia aldia, jesuna baten izakutza. Astelenetan, atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak terdetan. Ahapetik emanaldia. aldia, euskal irratietan. Egunon berriz ere entzuleak eta ungeeturi ahapetik eman gizun untarat. Jonden hastian, Luzunaitzeko jamakit eta Aña belostegirekin mintzatu ginen, egia errantzola saldi huri dula zazpi urte egina izan zen, gerostik biak zenduak dira, eta elgarrizketa hori lehen aldikotz pasatzen da eskoli ratietan. Jonden hastian, elgarrizketaren lehen partian, aipatu daugute jamakit eta Añak beren nauzalua, segerian nola lanian naizana den jamatik eta laborantseako lanak. Horaikoan, gerla denborar ere aipatuko daukute, baita ere nola diren gerlatik landa eta etxetiar egon, berezikiago ere maastietako lanak xieki aipatuko dauzkiko, jamatxitek. Baina ngoazen bere ala jamatxite eta ainaren ganat argitzuren eskutik. Noiz baita gerla dintzen, eh? Ikusi zinuten, gerla, nola nola pastu zen ordean, gerla historia hori? Suetxira joan gerla? Numaitan elditu. Hene lehen kontesanta, hori eh, delakoa Hilden hori, Ardoen hori, lehen izi kontesanta, horrez preso hori bosturta. Henean nahiak intzi, bi urte inapazitien soldado, zazpi urte denak. Eta Justo, uh, ezpake. Ereman behar genoztan eta alemana sartu Okupazioan, hunan anu. Ah. Eta ordean, enintzinen eman. En, Hola, uh -huh. huxinau, uh, doituia. Ba. Uh, Oita emeetzen, emeetzi urte sinitin alta? Eta? Ah, eta eh? eh, eh, importak. Behala, segidan eta zera uh, erklaman pasatu iniet, emetzi bainzatzen zazpimunteko. Eta Lehemiziko kontesan eta ere manzutzen, eta ni fite altzartzeko nintzen. Gazte gire mirintzen, hori behartzen. Iseako seantzaukanduzo behaz, gehrlatetez behitia? Hortan behitia. Zea izaitetan. Hordian, gehrlaten boran ere, zirahala lan ina izan ziraz? Ba, ba, ba. Basun, hemen lan gizona faltazien. Bortzio handi inguzietan. Ordean, maazteak oh, etxeu zetan, aitzurre, mm. ba, zomaite aitzurre pastuipa, denak mm. aki jarriak horik. Yeah. Ordean, denbora hemen pasatia huzu ba, lanetan? Hemen, hemen, hemen, hemen. Mm -hmm. beti hemen. Yeah. Eta alemanak ikusitzu? Ba, ikusi, he, hemen te, manubrotan hiltzen ziren, hemen. Mm -hmm. Ha, ba. Zeridio show, manövrak? Zerriten zuten? Ah, Tira eta ikasten. Balekin, eh? eta zer... Bomba azure, mortirrak... Zerriten zuten. Eben... Eh, Abertiak itzun, eh? Ezi... Ateazeko kompat. Baba, ah. abazizien bere lagderia, eh? Eta ah. ah. <coughs> aleman horiek, eh? Aleman Gauaz etxinkan batatea beha? Bana egunaz Dea, libro... Egunaz hemen eta hain eta zer horitzien lekean. Mm -hmm. Nune goiten zian? Ba, donazaren emazitzen nik uste, donianen eta baxor denetan. Egun, oh. hemen txuegon arrundu, mm -hmm. ez? Ban urretan dola... Pasayan. Pasayan. Mm -hmm. Beste pasaia Pasayaniz bat zuzun, ementik ez, mendia e, Espanya buruz. Eta egin txinikusten, ahal txalikutik. Basa egin kontxabana. Suetxira izan <inaudible> oktan, <Orotai>. kontxabana <inaudible> pishka atalarean? Yeah, eta eh, egin eh, txun gunean, horbe horreit eta horitzu, gehiu aizan nienak. Eta egin bankan maz <laughs> eta beste nasa gende pasailare bazuxu ne gerla denboran ba ikusi uxauri ba ba kochia izan ne zen Na. nik eta hartzen itchin ani za men ninante za bait multata zta io... <coughs> segitzen Da ta, beste garden zitzi da. Ala hori sei zu. Si Nola so e, gawa, se gawa seitzen zituten? Ah, yeah. damui. Da alas. Genei pasatzen za lekuitaik. Yeah. Yeah. Nenatsaintza ne? yeah. zituna. Yeah. Me se se dienemota sushunori pasatzen zituzena. Hori, eta zara. Dudiak. Dudiak. Ai, şu gatzetxu norros, mastatu ta uai amaite. Ah, nola, nola sien, akitia mendia. No. Mendia. Da, orien berriku kandu zuia, gero yeah. ondotik eh, es. Esas Eta, ziek, espošatu zinezten, ordean, gerlatik landa? Aha, marintaz ezpien. Zien espos edo ezte iegunaz, hori tzen txirea nia? Ba, mar, nune... No, Elisani no... zain gintzun eta espošatzen eta gero... Etsiak jo, ala, eta... Baskaria... Etsiak gintzin Auskara onia gese txiumbitzi. Hauso. Goizian uh, Elisane esposhatu eta gihu Egoerdiko Bazkaria. Ah, ah, ha. ha, ha. ha, ha. ha, ha. ha, Bazkaria hartaz horitzen zite, ba, zeian zinuten eta. Uta cheekeso. Ba zik. Baitei parte. Ba echeko gauzak baitian, eh? Ba zeu prova. Ba zinuten. Ba. Ba. Ba. Ba. E besta taigaina ah. eh chianine, eh chani ah, na ona bona bai ka ben eh, i no xeute bestena taigati ez mi segi uh, uh. eh estita onetar ezeyando echarle sobre bana le ana echar saxt saxt xeitan zu shun eh? ah, leen, bah, go in zure taigoa Ez tusier sir sir sir eta tusin uta nordia esposa tutalare Ah sarikinego Joaituzu <laughs> <Chuaidu> beski orre <jori>. Laburancha <laughs> <laughs> <laughs> naizantziste la urteze zure etean Ah ah Ahanestu ah. ah, nah, ah. <laughs> <laughs> Ma, Malurski den moraetan abaraste etxipia zuzuuma etxetiak e, e egon ziste beti zian bizigu zi. izan eskola laina eta itson ez aiile, manikin Baunaate antxeku bat anoma tan bate bat nahiteta z hitzi gisakin frantsesik ez letzen ez. Nola naosi joan hirioate bat. Tu teorías mejor, ¿ej? Sí, tan bien mira lo cierto y son muchas de ustedes que no. Sin oppose la de challenge las personas pues los demás también tenía su factor cantar claro mucha Haneen, nagozita, nigez diurzea, de horbe den puxka errizka lotu intzun. Nagoz egin errizka, haitzina errizka. <risa> Erdiaren erdiak guztik alditzen nahi eta? Ba, ah, gehuzea, ah, gioa alokazone ah, buxina eta aurren nabaini. Horten, na ah, ah, ah, bi aurrekin egintzun, maizita, manez, eta guai, beste biga, Hortian, ziren etxean zure aitamek plantatu zineztelaik, nola pastentzen, deia aitamek behar zitzen, eh, beren moskinen erdia nahusiari eman, nola pastentzen? Ba, ah, ba, ah, ba, ah, ah, ah, beren moskinen erdia eman. Eh, Gugu egiten duzu ikustenak, bera egiten dizin denak. Ziek ikusten zinutena, lana bakarrik. Lana, eta gaztaina bildu inzio urtegataz, hoitzen zuetak. Seis år que cups de otheros étudiérseles, un ház altid que no ha ido <SILENCIO> integrando <SILENCIO> las ofertas, kita e arr pigunnished nerUSTIN y no v Fifth House o Kelsey. ¡Sé fortunadamente! Estas manchilias así нов Förbekámpos alternativos. De отношения a Naio hausio behi bat. Hamoz behi bat zitson, erdiak hainaz Baino saltzen zuzion, hain erdiak nausia indako. Ahatzaiak saltzen zuzion, hain erdiak. Ta asuriak saltzen zinen erdiak. Da denako la erdizka. Nausia zitsun hor, eberbat zixin dena ikusten ahal. Ah, oh, hau, hau, <laughs> hau, hau, hau? Nausia daunean zitsun. Nah. Gurtena al gurtena lan hori bakotxa bere bertsi an ikusi non Ja hola Tagure hemene nausea gin hala ala keu keu ketnal ginisin uketale ge arribaitzat a ferman jartzia ene notaren izango suntani eta hartzenan jina ferman ta, ta ferman Giozain entzien, balia beitzien, e, behatzi urte ahun diena. Hoita bat urte, hiutanita bostean, hiutanita boste urteetan hartia errateta, eta oai zutu, soma izan, sikuloetzi egurrik edozi, etxe hartai guretzi uete. Gaizki blantatu ahine ordean, tukinun sikuloetko ahine hala hori zan ta hori enia gizon ez lemena hola gizon txibate bancorrik urteko egurrak samater maindo mm -hmm. tejet samatertz no anits naua sham familia itilan kurtats muchu hempasahian ta hixpe skalekin ta no eske kemi sala echo ah konxeo zien nau şekin unshake uh, un hartatusi nesten un eh? Beti un chabon. Oh. familia me sola. Oh. Ah. Merdi merdina. Shuk, shinen e qe guzietan, beti danik mahashtia ukan Ha, ba, hemen, hemen, hemen, eta beti mahashtia horxia ushu honore, eta erretetan zartu utare galdinia eta nausia ri, usai jemen zala, eta heu, usten altsienez, nike pishkade morain basteko na jenien, eta bai edo e gotik, eta ere Denen da kanua isi, ola. Oh, oh. Ode, <tipasak> denboran, uh, mahaštia, šuk landatia usu hemen, edo? Ja, ja, ja, egin garbatea, ne, egene esin. Na, berriki nazisema, <tipa> ma, Na, landatua nikusian esinik, bestea, etsian gine laik. Mm -hmm. Me, se, uh, eta, se uh, mahašti mota da, mahaš mota? Ez, Zenkateka, zenkantzea iku behitzen, maaz, beltsia. Uazta lehen mazik, bakozo horik urtsia, horiek, bakarrik. Hada, lehen aitzurtzen nitsin, eta... Gio ge, horatzen, pehinen juze. Gio mandua inixin, eta sarren nitsin eta gio kanadien pasatzen. Puska garretziz. Hauai, txio hunkitzen, eta... De Cervantes Katamana ta mm. ala chila namdik. Ba obeki obeki obeki o da Cervantes. Ba etzu obek, oi obek, kior zer ba, ona. Nokinendo. Boikio oh. baden golitzen se. Serdi lortzu si, bai horriko batzagola denak. Oh. Chu neori gustera itsorren. Oh. A <laughs> kotiaitsu beste gisa beste gisa ta. Ba Eben eta andre zure belarra itan dela hemen pastean dizia. Na beste deserber naikima. Lehenbea aitzuraekin dena kentzen zinute. Andena andenak aitzurrez. Lehenik aitzurri itegini zien beati la umiltongi chon. Mata nei tortziko. Teiko. Noksinuste berzila onori. Ausoa. Ausoa ke Euskik, euskik, euskiko. Goizetik, aha, cze, egungusia pasten zinuten. Aba, aba, aba, aba. Gio... Gio... Ordaniak imertesien, euskikoen ikte ungozatu jomena. Ousura jomena? Aze, dende, euskikoen ikte. Agar, lan den neges vicena ta gallitena ta sin m refusata ara ze amazaspimahastietan ibili hasira erlandemonaren gehiago zen are bertxin lurreat beitie eroria zen lur guztia goitierema mertsin ere bizkariaren ah, einduz eia ah, hori ah? petimugal chatzen taula ai ah. kuzetchatik orik awa <laughs> ah, nah, nah, nah. ah, le martsua lako itai mm. Oitxineok okikur... egitzen lehen, <laughs> dena guntzatxo e. lehen. <laughs> Bakamia duzu. Eta keman zerautan, zeru adioaitean, enetzat mahasdian, hartzeko lanean. Artalezala, tor nu Soko porra. Ma, eta ordian uh, Aitzurian, gero mozten? Mosteak eta denak hori ni horrek egiten zima Hori denak. Lehen aita bizi aita gaita egiten zittzit. bizi ba, zelaik Eritu axi. Gitan ita sei urtetan, Arrunda editu zuzuan. Gehla, lehen gehlarina baitzien? Eh, bai, chui, bai, izan. Paperrakin txin, aita espainola zizien eta espanolik arria zuzuan. Bekiten uh -huh. altz zuzuan, mementu hartan, aitzeneko gehlaan, eta txigirla e, egin. Txigirla egin. Hua galdituta, hauzoko behin ezpenitzen nahi izan. Na. Atzaldea, Tuz galdin izin, eta eagutzea erda puxkaat, maaz mozten. Txaldea din haikin eta giozti nio partitu, gare. Mutiko horre, halalain izut. Tuz izak eagutzea gozio, eritun zaleik. Oe, berak eitzu. Eizio kasztia, nun behar den moztu, zerikasu iten duzio? Eitzu eta biztan duzioa. So, nola naigare imerpena puska goitite. Mm -hmm. Et eh, eta ancha eskuntsalean emastatagiten no. Amastia ah, ketxo ezgisun ama no so sortako. Erena et sortako. Et chulan mohtitza. Imerzia Bai, shitratatu pizkatese. Eh, oh, Emeita, semeita no zu. Mitrula. Lei sopria da sobratzen leenik. Mm. Ola, shi, luciatzan laik. Tagio mitrula lawalliz. Ara tenore taneta. Mitrulaikimerchu. Beste produzure eman. Mm. Mm. Amin. Kasuin ez da aruainara berar, eh? Kasuin meisi? Batenak. Biztan dena euriaik inetxile beten al, eta albada sobera beruak inez, bo, ba, txu, di, uh, difícil, zori. Bo, ba, hemen, iakoizetan txalo hua uxo. Betar gautatzen al. Ba, ta, ki, ok, lehen mahasbiltzeko eta auzuan ahtian beti? Am, am, ba, ba biltzent gehii eta ekartzentsi ainiza daitu nausia batianina, Hake ekartzentsi sei izazti lagun. Baskal eta horeemaan edo aztenttsu eta hemen hamoroso la ho biltzen di distantan.a. Batenboraane auzueiki nahi inezten? ninde gutti eggin egin sin. Orean go izetik atra egintson Hainzun hozimestea biltzen. Nolaiten zinuten, txaskietat bil eta gero... Zuru uh... batzuta hatta. Zuru batzuta hatta. Ta, ha, ta, mm. ta, no. ta berriz, eh, gue, eta zango zelertu. Tuhi latian. Taua bortazu haneat. Taua eberriz, mutiko horiek eta ikasi bitira alainan. <laughs> Zeria baita... Eh, zinan motor batekin inaixe xeatsekori motorra batekin ezarria traterrian ez traterrian ez hiltzeko izan ezarria ez, ez, ez, ez motorraekin ez hori betea ni motorraekin sarri sarri tiene urtziatzeko tan izena hori ez hori eta traterraga ta hor median Oste gin da, vaak enken Allah pe bestudun. gozoa lagita eta atha hartu, atha hartu Hiten! Yo, uh, eta Mahashtitik behar zeshin eztiatere man? Eztiatere man, eta yeah. ba, hantxeatu. Eta bai beriz eztiatui yeah. prea eztiatere. Eztiatuko yeah. haan, zeiki lan? Lehen eta esangoz, lehenik. Mm -hmm. Giozari nis ima eztiatukoena, eskuzi ngoatuz. Yeah. Yeah. E, eta eztiatuko? Eta eztiatuko, Erosi nis ima, eta eztiatuko, asicun... Bauri, behantien. Lusasaitzen txirassu zangoiki, ne? Matatzen. Ba, ba, ba, ba. Koloriam haitzen ziren. Gosten ziren. O, ba, etu, eztiun, uai zaraaz, nahi, nenak. Gio? Zazu ikin, eta ez anizien ekimen, nahi, itean nenak. Nikio mahatua uzentsusonak hitzeateaz, ez? Ata soñenak hitzen du jo? Taia Suma demoras. Ba, astea. Astia. Taia admo gata tset? Bola, nolata tsetzen za? Aroni ta tsetgeni eta jo graspawo berriz brentsa tinkatzen tinkatzen. Txukusi ba? Jo, ja ikilan, zeiten zen? Gerla de monan eta... eh ege, ege, ege egeu minata egingo. Ahar, ben egeu. Ja, ja, sekula, sekula. Bestena, abgin eta iten zuzuen. Iten anzuzuen, gugetxi ugin. Zaiten eta gerla de monan putzura joan eta ez dara, egeu, egeu, illaden bora nano se se da remontar a guardianta ese ese en ser retencheco un puchu va ascarrata sant fiune l'emissió la tonita mar de gertano va va va guardianta que la seva tsuon no van ascar veitzen s'ho va no nei ten senori puchu ori i na ambasicin espersak espersa basicin ta no keitenzin. Ze na. Sautosyo. Jo <tusurra> horren aita ez auto ez. Akintentzi. Ah. Hauki dut daitzen den. Ze, yeah. wei, weiko, weicomer horren, duna sarecomer horren aita. Ah, aita, ah, aita. Ah, ah, ah, ah, ah. <tusurra> Somente gantzenen artagai ah. es. Ha. Dioma. Ninsho ta ah, na askarisan. Ego, yeah. Anua barriketan zari eta xoto, xoto zei bazinuten? Xotoa. Huei hua bat urte, hataiak gila. Haita biharremian zartuko. Eta xoto zomba barrika no entusiasiek jotortan no lako barrikak barrika ondi atousie ostet on pinta beren pinta baleen izan desiluana esbizik etaik ondishit chuk zuna ko anoa chuntsa itan avin werchi ka schönetan de werchi haseta edalda Gaintzein er, goitaik, no, horiek txarman tatxu, bai, berriak txiu edoziak txarman tatxu horiek. Horiek txuberdin. Horietan, untxak ontser batzen duzu, ba, ba, ba. edan hartio hor dien? Ba, montikoak garbi zintxu untxan horiek. Ba. <laughs> Ah, e Nola garbitzantzini tuztem? Ah, eh, Ordi ane itengitzi maa, ena. Eta zhe haikin eta itengitzi bestih saat. Eta zhen batzera, haikin, haikin, haikin. Ah, lehen, well, uh -huh. lehen, lehen. Lehen, hura eman eta zabraun zhaat garbitzantzitua maa. Mm -hmm. Teg ane yani suratzen basa. Garbitzantzitua maa. Uai, uai espituta hori beste lanik unha horta hitemeita horra goikitenci. Ano hona hitenci nienok, diantzuk? Ano hona sautzen duxo, eh? Ba? Ema inošu jashta, kusiko oso. Ta biklasa, roze maiteu sa. Eh? Ez Seban, denboran, sebi klasa hitan, beti da nik? Yes, eh? eh, mañezak hori ikasi. Nik sekula, bi klasaik. Baxiak in. Shuk, anogogia ano hitan, nik? Eh? Gogia beti, hawa. Ah, ah, Yo beti anoguna in nixiu, ah. beti. Ah, eh, seri diosu anoguna, nola? Ba, allora gusto unia merci ta de Griena prepesa ta. Ba, barriketa e lusso barrika en arriatzetik. Ba, barrika ghiitena anoin kalitatia. A kalitatia, ba, ba. Barrika zarrabolimauso anozarra. Ba, atzuduzak. Ani zi barrika bisikun za berde la garbitu, eh? Bi zi Ah, Ordean, hano honain sekretia, barrika... Ah, barrikatai, barrikatai. Ah, Barrikak, garbitzen ez dienak, etxe hano unik ugeiten hau. Batek untzi guztia edo beti txarra, etxu sekula unik. Gurire lehen hartatu zio, hartako doia, jena jo, hua bastartzen duxu, barrika hua eta unak ezartzen. Ba, barrika hona nola jakiten hau denak zurezkoa etxu? Ba, ba, ba, ba ya, ya surra una bali mauzio jakinan oh, oh, oh. luizio. <laughs> Gio agate guzaia berti. Huan yeah. ba, omexanitze eta zigi holola eh? Ahapetik <laughs> eman aldia, jesuna baten izakutza. Aztelenetan, atxaleko lauetan eta errepika igandetan goizeko zortziak derretan. Ahapetik eman aldia, euskal irratietan.